Знову воно. Те, що завжди трапляється так раптово і що так боляче зачіпає її серце. Надто довго вона була одна. Надто давно її тіло, як і душа, було самотнім і не знало чоловічої ласки. Але пам'ятало її, бажало. І варто виникнути найменшому нагадуванню. побачити, як зараз схожий силует або почути стару мелодію, з якою так багато пов'язано в минулому, як серце відразу прискорювало ритм і билося в грудях немов птах у клітці, неспроможне вгамуватися. Олена відсахнулася від дверей і ще якусь мить постояла без руху. Треба отямитися та знов подумати про роботу. Але хіба й це лише здалося? Там? Біля вікна стоїть він, її Славчик. Не теперішній, ні, ні, а той, котрого вона полюбила багато років тому. Такий же стрункий, ті ж широкі плечі, навіть така ж постава, упевненого в собі чоловіка. Невже це всього лише Фата Моргана? Олена відчинила двері і повільно пішла коридором назад. Потім повернула голову до вікна і не змогла змусити себе відвести очей від чоловіка, що там стояв. Тепер він теж дивився на Олену. Ні, то був не Славчик. Інше обличчя, інша зачіска, інший погляд. Але те, що йшло від усього його єства, так і вабило її до себе і не давало спокійно пройти мимо. Кожною клітинкою свого тіла відчувала вона присутність цього чоловіка і немов загіпнотизована, невідривно дивилася на нього, навіть не бентежачись тим, що він може про неї подумати. А чоловік спокійно відповідав поглядом на погляд. Але раптом у його очах промайнув здогад, і вираз обличчя змінився. У ньому вже читалися цікавісті деяких сумнів. «Олена Миколаївна?» – непевно промовив він. «Так». Вона не сподівалася, що він заговорить до неї. Чоловік посміхнувся. «Отже, я не помилився». «Ви до мене?» Зовсім збита з пантелику, але на нічого не могла зрозуміти. «Я прийшов до сина у перший А», – відповів незнайомець. «До сина?» «У перший А?» У неї замилоїло під серцем, і цей біль повернув її до реального світу. «Так, звісно», – тихо сказала вона. «Дзвоник скоро буде». Чоловік пильніше глянув у її сумне обличчя Мадонни, і коли вона вже рушила далі, додав. «Мій син Михайлик Пилипів». Олена завмерла на місці. Лариса Васильівна, його вчителька, попросили зайти. Почула вона цілком чітко і з подивом майже перелякано прошептала, не підводячи голови. «Ви Михайликів батько?» «Так?» – пролунала неголосна відповідь. «Я відразу впізнав вас, Олена Миколаївна. Мишковий щас розповідає мені про вас», – чоловік лагідно всміхнувся і додав. «Дякую вам за нього». Образ маленького хлопчика так виразно постав перед її очима, що Олена, зрештою, і сама посміхнулася. «Ну що ви? Ну хіба можна не любити такого славного малюка?» Михасів батько відповів на її посмішку. І розмовляв з нею довго й охоче. Лариса Васильівна теж дуже дбайливо ставиться до своїх вихованців. Вони всі для неї наче онучата. А я займаюся конярством, і Лариса Васильівна попросила принести фото коней для уроків із природознавства, а заодно полагодити дещо в класі. Полагодити? Олена, здається, отямилася. Саме це слово давно сиділо в неї в голові. Мені Теж потрібний майстер, який розумівся б на радіотехніці. Ох, як потрібний!» «А що зламалося?» – спитав в мешків батько. «Мікрофон в актовому залі зовсім не працює. Мучимося вже не перший рік». Ну, «Може, я зумію допомогти? Давайте подивлюся». «Звісно», – зраділо і водночас зніяковіло погодилася Олена. «Якщо у вас вийде, це буде просто чудово». «Куди мені підійти, коли я звільнюся в класі?» «Заходьте до мене в кабінет. Він на другому поверсі у протилежному крилі будинку».